Ja det har jag Jag är redo att tampas med precis vad som helst Och vem som helst Ja det är ju bra att veta För då, då håller jag mig så långt från ditt hus Jag bara kan Ja det gör du de faktiskt rätt i Med tanke på vad jag kan hitta på För, för dumheter och hemskheter När jag håller på att försvara Mitt bo Det är riktiga rackartyg Det här alltså det, det vill jag lova att det är Man får ju se till att ta till de knep man kan När man är just ett barn fångad I en vuxen kropp Det har många spratt Och ta till, om jag vågar använda ordet En del tjuvknep ja, Tjuvknep, ja Jag ser vad du gjorde där Det är svårt att inte bli barn på nytt När man tittar på den här filmen Ärligt talat Ja, just, så alltså minnena som bara trillar över den hela tiden. Det är fantastiskt tycker jag att gå tillbaka till. Ja, verkligen. För um, om jag inte räknar helt fel så var vi i um, ålder för den här filmen om vi säger så. Vi, mm. vi var mm. bara strax över vad huvudrollen ska, ska vara i för ålder och det är ju klart att... Mm. Då är det ju extra häftigt att se någonting ja, sånt här. Visst, det är det ju. Oj, vad jag ville göra. Allt det som vår huvudroll gjorde i den här filmen, verkligen. Det var ju jättehäftigt Och jag hade faktiskt möjligheten till en viss del också, för det kom ett spel. Eller. Hur? Ett, jag tror att det kom flera spel som baserades på den här filmen. Men jag satt och spelade åtminstone ett av dem på min gamla Sega Mega Drive. Mm. Och det var ju, det var jätteroligt att få, att få leka runt där och utöva alla de här tjuknepen, så att säga, som, <laughs> som man nu har för sig i den här filmen också. Oj, vad roligt det var Oj, vad... uh, Jag Ja satt ju på en Nintendo själv och. Det enda spelet jag vet som gjordes på den här franchisen det var ju på den andra filmen och um, det var inte så där jättebra vad jag har förstått det så jag har nog inte missat någonting där. Det, det tror jag inte jag heller för jag vet det fanns, det fanns på andra filmen också. Men det var inte lika bra Vill jag minnas mm. Det här första spelet hade ett himla kul Koncept, verkligen ett Ruskigt bra utförande Med lite så här roliga pusselelement Där man skulle bygga diverse fällor och vapen På egen hand av sånt som fanns Tillgängliga i ett hus Och det var det som gjorde att Det fanns en sån otroligt härlig omspelningsvärde mm. I spelet också Just på grund av de här grejerna Så att man kunde som uppfinna sina egna fällor Beroende på vilket hus man gick in i Och det fanns det, det var liksom ett slumpmoment där Från spelomgång till spelomgång Så att det, ja det var ett himla bra spel Åtminstone det första som sagt Och just det här som jag spelat mm. Och på Sega som sagt Jo, precis Ibland hade man ändå turen att få Någon guldklimp på den maskinen också Även om jag vet att det var Det var mycket Nintendo i grannskapet Och överlag så tyckte jag att det var mycket Mycket Nintendo-snack och man gick miste om Ett par andra spel som bara fanns där Och vissa karaktärer fick man kan ju inte heller se så mycket av Typ hos en rörmockare <laughs> Så att <laughs> Allt var inte guldiggröna skogar men, men det här spelet, är var guld Jo men det är ju så Varje enhet har sina fördelar Och Ja visst Jag har haft mycket roligt med den gamla grå lådan Som jag har <laughs> stående i bokhyllan Men Ja, det förstår jag verkligen. Det är många år sedan nu. <laughs> en svunnen tid. Det är väl precis som i den här filmen också. Den påminner ju om en svunnen tid verkligen. Som, det, det är kul att göra återbesök till i alla fall. Det är det verkligen. verkligen. Den här filmen den, den har jag verkligen inga problem med att se i alla fall en gång per år. Just kring djuretid i synnerhet. För det är ju då den verkligen, verkligen passar in. Men då kanske vi lika gärna kan säga, vad är det vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett Ensam hemma Från 1990, den första filmen Regisserad av Chris Columbus Och skriven av John Hughes Och det här är En klassiker Och kommer mm. så att bli Ganska länge till har jag en känsla av Oh ja, ja, oh ja. Det finns ingenting som kan ta den här filmen ifrån den, inte ens tidens tand, verkligen. Mm. Det enda jag reagerade på nu, för det är ett par år sedan jag faktiskt satte mig och tittade på den här, så det var ju extra kul när det kom på tal att, jo men vi, vi tittar på denna till programmet, att mm. då hade man en orsak att faktiskt leta fram den och sätta sig. Mm. Det enda teknologiska egentligen som de trycker upp i ansiktet på henne som daterar filmen, det är ju videokassetterna och videokassettspelaren. Mm. Mm. Ja, jag, jag tänkte både på den Och även på eh, En av familjemedlemmarna Har ju den här sån här klassisk Walkman också Som jag antar att man lyssnar på musik med Och, och det tänkte jag också Det var så här skön härlig nostalgi Egentligen <laughs> att, att bara få se För då tänkte jag Oj, jösses, ja, Walkmans <laughs> När hade man en sån senast <laughs> Och Illgul dessutom <laughs> Ja, jo, shit oh, Herre jösses, vilken färg det är <laughs> Jag vet att det hade också någon sån här helt obskyr färg på den som jag hade där hemma. <laughs> Ja, de kom ju verkligen i de allra skrikigaste av färger. Jo. Mm. Men den reagerade jag inte lika mycket på som nu eh, videokassetterna. Men, men det har du ju mm. rätt i att det är ju verkligen 80-tal där. Även om ja, filmen är mm. från 1990. Så... Ja, det är mycket i filmen som jag tycker fortfarande skriker 80-tal. Men det är ändå precis på 90-talet. som man har ju just så pass kunnat lämna 80-talet efter sig och... Det ser man ju andra filmer som också är just att tidigt 90- och 80-talet har inte riktigt gått över än vad gäller till exempel utstyrsel och frisyrer mm. men också såna här såna här grejer. Mm. Men ändå som sagt, jag tycker den är förhållandevis tidlös om man nu bortser från mm. videon och Walkman och vissa av mm. moderna så jag menar... Alla grejerna vi ser finns ju fortfarande och används flitigt. Jag menar, det ja. är inget som tynger filmen överdrivet mycket. Nej. Och det lilla som finns där, det är, det är mer ett kul tidsdokument, ärligt talat. Mm. Mm. <laughs> Bara det faktumet när man tittar på video, att där är de här små störningsränderna i ovan och under kanten. <laughs> som, <laughs> som man fick sitta med en liten ratt på videon och skruva för att <laughs> ja, försöka bli av med. <laughs> visst, oj oj oj. oj, oj. Ja, där, där är ju liksom våra allra yngsta lyssnare förmodligen helt beskonade från den här hemska, plågsamma typ av ritualen för att man ska lyckas bli av med de där förbaskade ränderna som tv på tvn. Oh, alltså, det vi sitter och så här nostalgiskt pratar om nu, störningsränder på videos, det kommer de ju att sitta och prata om dålig pixelupplösning om 10-15 år. <laughs> jo, exakt. Jag minns på min tid innan 1080p fanns. Innan HD. Och man bara, jo, ja, jo. <laughs> Men minst innan vi ens hade typ SD. <laughs> Vad det nu är för kvalitet det handlar om egentligen. Och när man säger det så får man en blick från dem som antyder att du, dinosaurien går igenom. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> ja. Men det här är en film som är nästan lika rolig att se varje gång. Även om den har en grej som jag lär märke till nu som jag förmodligen bara låtit fara förbi när jag har tittat tidigare därför att man sjunker ner lite i nostalgin att ja, jo, men det här är en klassiker och det är roligt. Mm. Nu när jag verkligen sätter mig och tittar och analyserar så inser jag att väldigt mycket är extremt överdrivet. Ja, visst är det väl det, ja. Och jag har listat ut varför, eller varför jag tror att det är överdrivet. Mm. Och det är därför att allt som händer i den här filmen filtreras genom en åttaårings ögon. Ja, faktiskt en grej som jag inte har tänkt på men det är ju, det är ju jätteuppenbart när du säger det. För en åttaåring kan ju ha en väldigt simplistisk syn på världen. Jag menar det finns väldigt, väldigt, väldigt smarta åttaåringar men det är fortfarande en åttaåring. Och vissa saker kommer alltid att framstå som större och värre på ett sätt och större och mer skrämmande på ett annat sätt. Jag menar mm. hans rädsla för källaren och den här värmeugnen där nere är ju ett jättebra exempel på hur ett barn ser någonting och i dess sinne blir det större, värre och farligare mm. än vad det faktiskt är. Jag menar det, det är ju en ung som, som låter och stönar och brummar och har sig och förmodligen lyser till lite emellanåt och det blir mm. enormt för ett barn liksom Monster! Ja, exakt, exakt. Förstoras väldigt mycket. Och har man då en situation som uppstår i den här filmen att det är väldigt stökigt och folk springer runt och mer eller mindre skriker till varandra snarare än pratar för att de är på väg ifrån varandra och det är kaos så är det ju klart att för ett barn så måste det ju vara ännu mer kaos, åtminstone mm. hur de uppfattar det de ser. Och det tycker jag att filmmakarna här har gjort jättesnyggt att de faktiskt ger oss, även om ni nu är vuxna en chans att se på den här tillvaron genom då Kevin, huvudrollens ögon. Ja, det som för jag har inte heller tänkt på det så himla mycket tidigare jag har väl, som, som du säger man har varit lite mer förlåtande i jämförelse med när man då ser en film och faktiskt kan analysera den lite grann också. Mm. För den, den är ju ganska... Den är ju ganska hög och skrikig av sig, men det, det har ju förmodligen också med att göra just att det är en åttaåring vi följer och allt som händer, händer ju från hans perspektiv. Mm. Och som åttaåring så kan man ju vara lite skrikig. <laughs> Dessutom. Men jag tycker nog ändå att Kevin här är den karaktären som ändå är... Mest återhållsam egentligen. Jo, faktiskt, faktiskt. Hur visar det än kan låta. Men innan vi lär känna Kevin och hans familj närmare så... Uh, vad handlar egentligen ensam hemma eller home alone om? Jo, filmen tar vid när det är full rulle hemma hos familjen McAllister som håller på att packa inför morgondagens ljudresa till Frankrike tillsammans med hela tjocka släkten. I tumultet som uppstår vid middagsbordet råkar den yngsta i familjen, Kevin, orsaka en smärre olycka som får de övriga familjemedlemmarna att ilskna till och som straff skickas Kevin upp på vinden där man bäddat gästsängar åt släkten och får här tillbringa resten av kvällen och även natten. I sin egen ilska önskar Kevin att hans familj bara kunde försvinna så att han fick ta hand om sig själv eftersom han anser sig vara ständigt orättvist behandlad. Nästa morgon vaknar familjen med ett skräckslaget rykt och en storm orsakat strömavbrott under natten och har nollställt alla klockor och således har man råkat förså sig. Snabbt kastar man sig iväg i de väntande taxibilarna för att just precis hinna med flyget till Paris, men mamma Kate känner på sig att man har glömt någonting viktigt. Under tiden vaknar Kevin upp på vinsvåningen och upptäcker i sin stora glädje att han är ensam hemma, fri att göra precis vad han vill. Men när ett par tjuvar stryker omkring i området med ögonen fästa på McCallisters stora och välfyllda hus blir situationen en helt annan och Kevin tvingas nu göra allt för att försvara sitt hem. Som sagt... Klassiker <laughs> Ja, visst är det ju det Åh, oh, det är så mysigt <laughs> Ja, det är ju både mysigt Och väldigt spännande Som sagt Ja, visst, det är det Jag menar, vem av oss hade inte velat ha ett luftgevär Och skjuta ner figurer I en tvättlucka och, och äta stora skålar glass Och titta på mm. filmer Som mm. man är för liten för Och så vidare, och så vidare det... Det är ju en barnfantasi som vi kan identifiera oss med. Ja, och det, det är en liten intressant grej tycker jag det första han gör på tal om det. Nämligen att, att hoppa i sängen och äta popcorn samtidigt. Alltså... Jag vet inte om det är riktigt det jag skulle ha börjat med att göra om jag att jag är ensam hemma och får göra vad jag vill. Äta popcorn i sängen hoppandes. <laughs> jo, men jag, jag tror det är så här att det är egentligen ingen fantasi som de flesta av oss har. Men det är någonting vi ändå kan associera med. Att det här är på något sätt en manifestation av precis allt det man inte får lov att göra. <laughs> ja. Det är det ju verkligen, ja. Så det blir ju en omedelbar sån här signal till vårt undermedvetna att nu är han ensam och kan göra vad han vill. Ja. För det här hade inte varit möjligt om mamma och pappa var hemma. <laughs> Nej, det är ju väldigt väldigt tidigt Alltså, jag menar det är en sak att bara hoppa i sängen att det dessutom äta i sängen det är ju inte heller kanske man ska göra och, och, och popcorn liksom av alla grejer också det är ju typ hans frukost faktiskt också eftersom det är det första han äter så att där finns det ju väldigt mycket sånt här förbjudet mm. så att man verkligen, verkligen som du säger snabbt uppfattar att ja nu nu går han loss verkligen och det är ju faktiskt ganska roligt ja. men vad som händer strax efter i samma lilla collage det är ju att han springer fram och tillbaka med armarna i vädret och bara skriker. Precis som att eh, jag har varit tvungen att vara tyst och återhållsam. Nu så ska jag leva rövare. Mm. Det kan jag spontant tycka är ganska roligt och lite sött. Därför att nu, som sagt, gör jag precis vad jag inte får. Men samtidigt kan det låta bli att slås av tanken att... Är det inte någonting man gör efter att man har blivit väldigt uppspelt? Man har sett någonting som har skrämt en som man blir rädd. Eller man har mm. ätit för mycket socker så att man är spidad. <laughs> någonting. Att bara ställa sig rakt upp och ner och börja springa och skrika. Bara för att mm. jag ska springa och skrika. Mm. Det är ganska konstigt. Det kan se konstigt, ja. Men det är väl en sån där sak som... Ibland så tycker jag liksom att det finns scener som är lite lite onödiga som bara är typ högljudda egentligen mm. och det är som att det får inte finnas några tomma scener för det måste hända någonting liksom, någonting dråpligt eller roligt eller något som låter väldigt mycket det, man kan inte bara göra en, en normal scen så att säga och nu när han upptäcker att han är ensam då, då måste han gå lös fullkomligt i allt han gör Samtidigt vill jag påpeka att även om det är väldigt många scener som är väldigt så kallat spidade och skrikiga mm. och högljudda med hög musik som akkompanjerar vad det här håller på med. Så är det också en hel del scener som är väldigt lugna och eftertänksamma. Jo Betydligt fler än vad jag faktiskt mindes att det var i den här filmen. Mm. mm. Jo, de, de avlöser ju också de här mera spidade scenerna. Det gör de ju mm. när vi får se hur han är lite mer eftertänksam och faktiskt börjar tycka att visst, det här är väl kul ett tag, men. Punkt, punkt, punkt. Mm. Familjen är inte bara de där jobbiga som inte låter mig göra det jag vill, utan det, det är faktiskt mm. några jag tycker väldigt mycket om och som betyder väldigt mycket för mig. Och jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt framlagt hur Kevin under filmens lopp lär sig inse värdet av sin familj. Och värdet att ha dem nära, även om de inte kommer överens. Även om han tycker att han blir orättvist behandlad i vissa situationer mm. och så vidare och så vidare. Mm. De bidrar med någonting annat också som inte bara är jobbigt eller hämmande. Jo, men det där känner jag ju faktiskt igen själv också från barndomen Att det, det är klart det kunde hända Att man, man tyckte som Kevin Att man var orättvis behandlad Man fick inte göra som man ville Och familjen eller ens Ibland ens föräldrar Ibland ens syskon Kunde vara liksom en pest och pina mm. Men att alltså, tar man bara ett steg tillbaka Och tänker efter Så upptäcker man ju också att, att familjen är ju familjen Liksom mm. det är, det finns stunder när man kan tycka att nej, ush jag vill bara vara i, i fred. Jag önskar att jag inte hade de här reglerna. Jag önskar att jag bara var med, med, med mig själv. Så att jag fick göra som jag ville och så vidare. Mm. Men, men utan en familj så då har man ju som ingenting <laughs> egentligen. Nej, och vi får ju också komma ihåg att filmen är skriven att vara överdriven från en perspektiv mm. Så att mm. även konflikterna har han ju förstorat för att göra att det är han som är offret för det är ja, ofta visst. så man upplever sig själv när man äm, tycker att man har blivit orättvis behandlad mm. och jag tror att många av konflikterna som vi ser här i början på filmen och antydningar till konflikter som har varit under lång tid är lite skruvade för att vara till Kevin-karaktärens fördel när det kommer just ja. till tittarsympati <laughs> mm. Mm. Jo för no, sympati det har jag ju för att jag kan ju tycka också precis som han att det är ett ganska, ett ganska grymt straff som man får för egentligen ingenting. Och det är inte hans fel. Det tumultet som uppstår där vid dagen mm. För han blir ju ändå retad av sin jobbiga storebror. Mm. Men som sagt. Det är, ju, det är frågan hur mycket av det där som visas. Som är från det som händer i hans huvud. Och hur mycket av det som faktiskt ja, sker på riktigt så att säga. ja Och där är en grej jag vill påpeka redan nu som jag reagerar väldigt negativt på. Och det är egentligen på amerikansk film överhuvudtaget. För det här ser man tyvärr väldigt ofta. Gärna från just 90 talskomedier Att där nu är en mobbare eller översittare. I det här fallet Kevins äldre bror Buzz. Mm. Som är ja mer eller mindre ett rötägg. Och är ja. jättetaskig och jätteelak. Och ingen annan ser det. Däremot ser de reaktionen som personen som blir provocerad får. Och alla reagerar som att, vad var nu det där? Var varför, varför sabbar du stämningen så där? Var varför ja, är du ja. otrevlig och hemsk? Mm. Ja, men jag är ju provocerad. Och så vidare och så vidare. Och det, det är väldigt mycket sånt i amerikansk film. Gärna komedi. Och... Mm jag tycker att översittare i amerikansk film gärna blir överdrivet stereotypiska de, de lever tydligen bara för önska. det är ingen person det är bara en, en önskefull kraft <laughs> jo jo, det, alltså det håller jag med om det, det är väldigt tydligt i den här filmen tycker jag också för att jag menar att inte fler ser hur Buzz verkligen är jag menar han är ju inte direkt subtil av sig heller när han står där och så här, ska kräkas upp en pizza och bara, åh fort, Kevin, hämta en tallrik här kommer maten menar, vad gör de andra familjemedlemmarna då? Mm. <laughs> ja. ja, det ska väl föreställa att de är väldigt jäktade och stressade och inne i sitt eget och därför ser de ingenting förrän, ja där sker en smäll och helt plötsligt så rinner ja, läsk och mat och dryck åt alla håll och och Först då reagerar de. Och, ja, det, är, det måste det något fysiskt. Ja, och det är jättesynd. Men det är tyvärr amerikansk film i ett nötskal. Och mm, mm. Jag är lite trött på den stereotypen, ärligt talat. Här kan jag ändå acceptera den därför att vi ska på väldigt, väldigt, väldigt kort tid förstå att Kevin har det inte där jättelätt. Och sen försvinner Storbror och handlingen mer eller mindre. Så ja, vi har kanske fem minuter på oss att etablera de här relationerna som gör att Kevin önskar att han var ensam. Okej, okay, mm. jag förstår. Det är tidsbrist som gör att man väljer att ta det lite väl enkelt och som sagt, vi, vi mm. körde ur Kevins perspektiv så det är klart att det är lite extra överdrivet. Men det ursäktar ju inte alla andra filmer som använder de här stereotyperna. <laughs> Nej, precis. <laughs> ja, ja men, men. Familjen reser iväg och Kevin lämnas ensam och tillvaron verkar guld till en början. Jo, nu skulle man ju som sagt kunna tycka det själv också om man fick bli lämnad ensam och kunde till exempel hinka i sig hur mycket glass som helst. Det hade man väl inte haft, <laughs> haft något emot i den åldern i synnerhet. <laughs> Ja, och lura pizzabudet med den här klassiska videosekvensen. Ja, den är, det är väldigt snyggt jobbat, verkligen. Jag vill ha den stereoen som klarar att få det att låta så starkt ut i utanför huset. Ja, jo, det, det är ju ett väldigt lätt skrämt pizzabud, kan jag ju tycka. Ja, fast om någon hade hivit fram ett automatvapen av något slag och börjat skjuta då hade jag nog inte heller stannat. <laughs> ja, nej visst. <laughs> det blir ju lite mer realistiskt ändå det där när scenen återanvänds och repliken och allt det här, när Kevin då ska Ta hand om skurkarna som, som kommer att komma. Och han rent av använder smällare för att just förstärka det här gevärskotten som mm. går av. För då då är det ju väldigt sådär, det är ju riktigt bra, snyggt, uttänkt verkligen. Mm. Då förstår jag definitivt att man blir skrämd på riktigt. <laughs> ja, och det görs ju också väldigt, väldigt snyggt. Jag är alltid så grymt imponerad över hur fingerfärdig han är på spolknappen för att få fram den mm. här mm. dialogen som han behöver för att ge svar. Ja, och speciellt med video som sagt, för det är ju inte ett precisionsinstrument, det är det ju inte. <laughs> <laughs> och även hur fantastiskt användbar den här dialogen som man har på videon verkligen är för um, som mm, sagt mm. han använder den två gånger och det är två helt olika tillfällen som inte har egentligen någon koppling med varandra än att det, det står två olika personer utanför dörren och lyssnar ja, det är ljudet, det är jättesnyggt, det är en av de klassiska scenerna i den här filmen alltså ja det är det ju, helt klart någonting man skrattat mycket åt och tyckt att åh vad snyggt jobbat det där var <laughs> Överlag skulle jag faktiskt vilja säga att komiken i den här filmen är överlag väldigt god också. Den har ett problem som jag la märke till och det är att eh, till skillnad från hur jag minns det så är en hel del utav skådespeleriet väldigt överspelat. Ja, oj ja. Det det jag kan till viss del som sagt köpa det eftersom att vi ser det genom en åttaårings ögon och eh, att det mm. förstoras upp. Men det är inte mycket subtilitet alltid i den här filmen. <laughs> Nej men visst. Jag, alltså, jag tycker ändå att det är ju en ganska barninriktad film. Eller Man ska väl egentligen kalla det för en familjefilm men det är ju väldigt mycket sånt som barn kan skratta en hel del åt just därför att alltså, humorn i filmen är ju som väldigt tidigt 90-tal helt enkelt 80-tal, det blir, det blir en hel del en hel del skrikande mycket sån här snapstick-humor, ordentliga ansiktsuttryck lite det överdrivet skådespeleri och sådär ja, det, det är liksom våldet som tjuvarna utsätts för är ju oftast väldigt, väldigt överdrivet speciellt i sin längd hur, hur pass länge det ska pågå och så att man verkligen får det rakt i kameran att det ska skigas rakt ut och det ska, det ska synas hur fruktansvärt ont det gör och det är väl en det är väl en sån här klassisk grej som, som barn skrattar speciellt i tecknad film att man får en stegpanna i huvudet och det är jätteroligt mm. Jo, och jag kunde inte låta bli att, att nästan läka en liten lek medan jag tittade på den här filmen Mm -hmm. Och det var att, eh, att jag försökte räkna hur många gånger som skurkarna egentligen hade slagit ihjäl sig under eh, <laughs> den stora konfrontationen mot slutet. Mm -hmm. Och bara en sån sak som att få ett, mm -hmm. ett strykjärn från, ja det ska väl föreställa ungefär en våning som det faller. Mm -hmm. Rätt i ansiktet och sen falla ner och dunka huvudet i eh, ett betonggolv. Bara där är det ju en rätt stor risk Att man inte hade rest sig igen Alltså Visst, ja, ja det är att De gör ju illa sig på riktigt I den här filmen, verkligen Och ja, det är väl fortfarande ganska kul Egentligen, men det var väl Mest kul när jag var liten Av just den anledningen att, Åh, titta, han gjorde sig illa, oh, gud, vad kul det var Titta, nu har han precis som ett strykhärm I ansiktet Ja, ja visst, ja Ja men som sagt, det är sånt man verkligen, verkligen kan skratta åt som barn och jag kan absolut skratta åt det nu också men jag kan också tycka att det, det är lite mycket och det, det känns väldigt tecknat till och från, det gör det liksom, mm. det, det är väldigt mycket som att se en tecknad film, speciellt med slapstickhumorn och hur då skurkarna i synnerhet gestikulerar och hur de grimaserar när de blir anfallna av Kevin och det är ändå rätt så intressant för att när tjuvarna dyker upp i handlingen och börjar att äh, stryka runt i det här området för att äh, spana in husen de ska länsa där för att folk är bortresta på semester mm. då är de ändå ganska återhållsamma. Det är inte överdrivet mycket viftande med armar och skrikande utan det är äh, Nej, ganska liksom tillbakalutat och äh, välgjort. Även om den ena av dem verkligen ska föreställa att han är stendum. Men äh, <laughs> där köper man det ju så att ja, jo, men det är ju en komedi och det är klart att den ja. ena ska vara smart och den andra ska vara dum. Det är den klassiska duon liksom. <laughs> mm. Mm. Nej, men, men de är väldigt planerande, det är de ju. I, som i synnerhet då den ena av dem som säger att det ska finnas en som är den smartare. Men ändå, de, det är som du säger att de är ju ändå betyder mer allsamma till en början. Sen är det som att så fort de, så fort de blir lurade av då en grabb, en unge– liksom, mm. –då bara snetänder de fullkomligt och tappar liksom bara all fattning. Mm. Jo, fast jag skulle ändå vilja påpeka att det man minns ofta i efterhand– –det är de här skrikiga scenerna där de springer runt och vrålar– –och viftar på armarna och är jätteupprörda och jättebittra– mm. Men det är en stegvis process egentligen för när vi väl har den så att säga sista konfrontationen Kevin har ju hållit dem borta på olika kreativa sätt under filmens lopp men till slut så försöker de ju verkligen ta sig in och då har han byggt en massa fällor jag menar som sagt det här är mm. vad Homer Lone är känd för mm. Mm. men de är ändå ganska lugna och sansade till en början det är ju ju mer de utsätts för desto upprördare de blir. Ja, det, det får man väl förstå de för Jo, men det är inte det här omedelbara och nästan explosiva direkt. Det är inte så att de råkar ut för en fälla och sen är det som liksom helt hysteriskt. De är jättesura och upprörda och har ont, men det är när de sen råkar ut för en till och en till ja. och så en jo. till. Nu är jag Jätteså! Ja, jo, då är ju ett rågat och det skulle det väl vara för min del också. Men det märks ju också att filmen går ju ut på att de ska bli upprörda så att de verkligen tappar all försiktighet. De är bara ute efter att få tag på Kevin. Och det betyder ju att de ramlar i ett par fäller till. Jo, visst. För de blir som allt mer i takt som sagt med att de blir allt mer ilsknade så, så blir de ju också mindre försiktiga mm. ja alltså jag kan ju tycka att de är lite väl korkade ett par <laughs> gånger där, alltså hur arga de än är så, de, de är ju rent dumma verkligen, det här mot, mot typ mitten av det här inbrottet och framförallt mot slutet, mm. för det känns som att de gör ett par misstag för mycket där, ja det kan jag ju inte förneka. <laughs> Men eh, jag tycker vi väntar lite med att gå djupare in på de här båda banditerna för eh, jag tycker det är dags att eh, glida in på eh, karaktärsgalleriet och eh, ärligt talat bör vi inte börja med Kevin och hans familj. Ja visst, vi, vi har ju ändå varit inne och pratat lite grann om, om Kevin redan, den här, den här sluga lilla rackarungen som vi har att göra med så att eh, vi går tillbaka dit och så tittar vi även på några av familjemedlemmarna. Mm. Och jag kan ju spontant säga att jag får ju mycket Dennis de Menace-känsla när jag ja. tittar på Kevin. Mm. Även om jag tycker att Kevin är en lite mer utvecklad karaktär. Han är inte bara en, en liten rackarunge som gör saker som går fel eller får folk att råka illa ut. Han, han är ju faktiskt väldigt reflekterande också. Jo oh, ja, han visar ju även, även när han blir lämnad ensam, eller kanske i synnerhet när han lämnas ensam, då visar han ju ändå väldigt, väldigt så här, vuxna drag och att han faktiskt kan ta eget ansvar också. Så mm. han är ju absolut inte bara någon superrackarunge som jag faktiskt kan tycka också att, att just Dennis the Menace ändå är. Mm. Jo, men Dennis Demenis har inga förmildrande kvaliteter- så att säga när det kommer till att ta hand om saker- eller att göra saker. Jag, jag säger inte att karaktären där är elak. Bara att ja han har inga riktiga bryderier- som han måste ta hand om. Kevin måste ju ändå ta hand om sig själv. Mm. Mm. Där äh, ska vara mat på bordet- därför att annars blir det väldigt hungrigt. Och hur mycket man än vill läsa i sig glass- så, äh, Mättar det är ju inte riktigt så som man hade velat att det skulle. Och, och även nu när um, han inser att det här är tjuvar och banditer på intåg så um, försöker han ju att vara mannen som försvarar hemmet. Och... Ja, visst. <laughs> det visar ju ändå på enorma mängder kreativitet och um, ansvarstagande. Oja. Ja, mm Kanske inte lagligt ansvarstagande men fortfarande ansvarstagande. Ja jag gjorde. fortfarande. Jag kan förlåta honom. Det här är ju rollen som verkligen satte skådespelaren Macaulay Kolkin på kartan om vi säger så. Ja, det gjorde det ju verkligen. Det är ju inte konstigt att de ville ha tillbaka honom för en andra film också. Och han är ju han är ju klockren helt enkelt i den här rollen ändå mm. ja, ja visst, jag kan tycka att han är lite skrikig Eh, absolut, men han ska ju vara en åttaåring Och han ska framförallt vara en åttaåring som är lämnad ensam Som bara, woho, nu blir party dagen lång Verkligen <laughs> Så att jag, jag har full förståelse För honom Och när jag, när jag själv var i den åldern Så då såg jag ju på filmen med helt andra ögon Då, då var det ju mer glänsande För jag ville ju också gärna ha den här friheten och, och, och spänningen Som sagt, för det blir ju riktigt spännande för jag, Framöver för honom Det blir det ju mm. Så det är Ja, det är en, en kul rollinnehavare och det är en sjukt bra skådespelarinsats med tanke på hans ålder också. Mm. Och han hade ju det där speciella utseendet som gjorde att han ja, han var ju väldigt populär att anlita som just barnskådis under den här mm. tiden. Mm. Mm. Sen blev han väl kanske lite för stor för sitt eget bästa. Och ja, jo. Han har ju sett lite sliten ut på senare år om vi säger så, men mm. det... Det går vi inte ens in och nudda vi utan vi, vi ser till hans storhetstid och hyllar den för ja. vad den är. Ja. Ett trevligt inslag i filmhistorien helt enkelt. Klart. Även om jag vill påpeka att ibland känns det som att replikerna som kommer ur hans mun hör hemma i en vuxenmans mun. Han är gammal ja, men det, det blir kanske lite för vuxet ordval och liknande här och där. Och jag kan också ibland känna att det blir lite... Hur ska vi säga? Som att han läser innan till. Där är inte någon mm. riktig inlevelse i just de replikerna. Eller just den lilla sekvensen. Mm. De är få, men de är där. Och de förvånar ändå mig när jag tittar igen. Att, men den här filmen är ju så välgjord. Varför, Varför är det såna här lite små stapplande scener? Där, där det känns som att de har fått dra ur honom replikerna i princip. Alltså att, att han låter lite, lite för vuxen i vissa av fallen med replikerna och sådär, det kanske man skulle kunna bara skylla på den barndom man har med tanke på vad hans föräldrar och släktingar kan häva ur sig också. För eh, ibland så tycker jag att de går ju åt ganska hårt med vad de väljer att säga till honom. Eller bara väljer att säga överlag, liksom högt i, i rummet typ. Mm. Med tanke på vad det finns för ålder på de övriga också som eh, som vistas här. Han är ju yngst i McAllister-familjen. Men sen har vi ju då släktingar också. Där det finns i alla fall en som är betydligt yngre än honom. Ibland mm. så undrar jag riktigt vad det här är för slags familj. Mm. Där är eh, en särskild jag tänker ta upp. Men eh, överlag ja. alltså Det är väldigt otrevlig stämning när man kommer till familjen. Jag... Mm. Mm. Jag misstänker att det ska föreställa att alla är stressade, men det är ingen ursäkt egentligen. <laughs> det är inte. Men överlag, det här är en solklar roll från Macaulay Culkin och jag förstår varför han blev guldgossen under ett par mm. år i Hollywood. för. Mm. Han har ett väldigt sött utseende när han är liten och... Han är väldigt sympatisk, har stora fuktiga ögon som det är svårt att inte tycka om och så vidare. Ja. Han gör det här snyggt, det är roligt. Det lilla, skakiga som det finns, det ser man genom fingrarna på. För att mm. Um, mm. För resten är så bra att man, man är villig att acceptera saker och ting. Ja, håller absolut med dig. Mm. Det gör jag. Om vi istället då hoppar vidare till um, Catherine O'Hara's... Um, porträttering utav Kate McAllister- det vill säga Kevins mamma- mm. så är jag bitvis- lite- hur ska vi säga- ogillande. <laughs> jag kan- nu jag faktiskt se vad det är du ogillar här mm. bitvis som sagt. Det kan jag göra. Mm. Får jag lägga fram mitt, mitt case så att säga? <laughs> det får du ju absolut göra, ja. <laughs> alltså hela familjen framställs ju stressade och lite otrevliga. Mm. Okej, okay, de ska ut på en jätteresa och där är tusen och en saker som ska göras. Mm, visst, okej. Okay. Kevin är lite motsträvig. Och det orsakar frustration. Mm, visst, okej. Okay. Och så sker det en liten olycka därför att hans äldsta bror är där och rätas med honom. Och, och han blir provocerad och olyckor händer. Och de ska skicka honom upp på vinden när han ska sitta och tänka på vad det är han har gjort till imorgon. <här> och jag blir lika förvånad varje gång jag ser scenen där han då blir uppskickad på vinden. Och mamman står vid trappan med armarna i kors och är arg och besviken. För det är väldigt, ja, alltså hårda ord som kommer ur hennes mun. Mm. Mm. Jag menar, jag är inte ens säker på att jag hade varit fullt så ful i munnen till en tonåring. För det är egentligen när man tänker på det, hemska saker hon säger. Ja. Det, det, det reflekterar jag också över. Det, I synnerhet det jag syftar på när jag säger att, att det är som en lite dålig stämning att vissa av de här vuxna personerna kan se sånt som man kanske inte tycker är särskilt passande ordval med tanke på att det finns barn i närheten och det är för ålder på de barnen. Mm. Jag tycker också att Kate är väldigt, väldigt hård och förhoppningsvis så ska det väl bara vara just en överdramatisering. Inte bara från Kevins sida just för att vi ser vad som händer här från hans ögon Utan att eh, filmmakarna också, regissören och han alltså, som har skrivit historien Att man har valt att göra det på det här viset bara för att det ska vara så himla övertydligt Som sagt, mm. just att eh, Kevin tycker att han är jätteorättvist behandlad Och han tycker att hans föräldrar är jättehemska och så vidare mm. Men eh, ordvalen där är ju väldigt klumpig mm. Ja, alltså hon är inte den som tar fula stord om vi tar till svårdomshållet så att säga det har vi en annan som syndar med, om vi säger så. Men det är väldigt emotionellt hårt. Och Jag, jag gillar inte den scenen. Jag, jag förstår precis vad den är ute efter att göra. Och det är ju att etablera varför Kevin gör den önskningen han gör. Jag vill vara ensam. Jag vill bo själv. Jag tycker inte om mig längre vilket naturligtvis inte är sant men då har vi ju en hel film för honom att utforska så <laughs> precis ja. efter det hon har sagt så skulle jag också kunna säga en sån sak för att ge svar på tal och sen går ju naturligtvis hela filmen mer eller mindre ut på att hon ska ha fruktansvärt dåligt samvete för det ja. hon har sagt mm. och det är faktumet mm. att de sen ja, glömmer honom hemma mm. och visst jag får ju en hel del sympatiska känslor för henne när man ser hennes försök att ta sig från Frankrike hem och eh, hennes desperata försök att få tag på biljetter mm. och att eh, hitta lösningar på problem när det inte finns plats och så vidare för det mm. är verkligen en olycklig kvinna vi ser som vill korrigera allt hon har ställt till med. Mm. Ja okej okay, jag köper det jag köper verkligen mamman som vill göra allt för sitt barn visst men rollen är befläckad av den scenen vid trappan och jag har jättesvårt att släppa den för jag köper tyvärr inte Kate McAllister rollen fullt ut därför Ja nej hon, hon svänger ju verkligen en hel del från vad hon har sagt där och till hur hon blir sedan. För det är ju verkligen så att det är en ganska förkrossad mamma, verkligen. när Hon verkar på att jag har glömt mitt ena barn där hemma. Mm. Och hon även reflekterar över lite grann vad som, vad som sades och sådär då när hon skildes åt. Så mm, det, det är en viss skillnad. Jag höll, på, jag höll nästan på att säga hon får skylla sig själv <laughs> Men lite så i menar jag inte Nej men alltså det, det är svårt som sagt att inte tycka lite illa om henne i vilket fall som helst Ja jag sympatiserar ju enormt mycket med Kevin än vad jag sympatiserar med Kate Och tycker att åh mamma liksom hoppas att hon snabbt kommer hem igen och kan försonas mm. och så vidare men där är faktiskt en liten synd hon gör till när det kommer mm. att svika barn. Och det är en sån som vi inte är menade att tänka på därför att... Jo, men nu är det att hon ska kämpa för Kevin och att komma till honom som är det viktiga. Ignorera allt annat. Mm. Jo. Om vi nu bortser från att pappa, Peter McAllister, som spelas av Jon Hörd fortfarande är kvar med resten av familjen... Mm. Så mm. dumpar ju ändå mamma alla de andra ungarna för att åka till Kevin. Ja, jag vet. Alltså jag tycker också att det är lite befängt beteende ändå. Lite extremt hysteriskt. Och det är ett manusfel alltså. Och det är som sagt meningen att vi ska inte ens reflektera över det. Jag menar, de har ju sin pappa. Ja, ja. <laughs> Men det är ju fortfarande där att de har åkt iväg, de ska ha en trevlig resa utomlands... ...de ska spendera julen i Frankrike och allt som det nu innebär. Och vad jag förstår så är vi bara ett par dagar från julafton. Mm. Mm. Och så säger jag mamma liksom att... ...ja, nej, nu sticker jag och, och, och, och ska försöka rädda Kevin från ensamheten och vad som nu han än kan råka ut för där... Ni förklarar er själva Ja, visst, hon, hon bara flippar ur Och panik och sticker, verkligen Mer eller mindre så gör hon ju faktiskt det ja. Och det är, ju, det är ju ganska extremt det också Men hon är ju en extrem mamma Det känns, det känns som så eh, Från allra första gången Som man träffar henne Och som sagt, visst, hon ska ju vara rätt hysterisk till en början För att eh, det är lite stressigt och sådär Och sen är hon hysterisk för att ja, Hennes sena barn är ensam hemma Men mm. Lite ostabil människa. Där. <laughs> jag har en tendens att bara titta åt ett håll, åt gången. Och jag säger inte det för jag vet själv att det är jättesvårt att hålla många bollar i luften. Och, och jag är inte förälder i nuläget så att jag vet ju naturligtvis inte hundra procent hur det känns att ha ansvaret för andra människors liv. Som naturligtvis färgar någon väldigt, väldigt, väldigt mycket i hur de ta beslut men ändå, hon har um, ja, fyra andra ungar och um, helt plötsligt så springer hon iväg till den ene mm. som är själv mm. visserligen, men mm. ja, ni förklarar jag själv okej att de är lite äldre men alltså vi pratar ju ändå tidigt tonår till sent tonår det är ju ja, inte ja. <laughs> det är inte vuxna människor om vi säger så Nej, visst som hon bara lämnar, sådär. Men ja, det ska det finns inte att ära någon. <laughs> ja, ja. men... Jag ska ärligt säga att Catherine O'Hara som gör då Kate McAllister hon ger ju hjärnet i den här rollen. Oh, gödses oh, vad hon försöker både vara dramatisk och rolig. <laughs> ja, ja, du. Och det ska hon ha en eloge för. Men rollen är inte gjuten manusmässigt. Mm. Och den innehåller en hel del saker som man kan verkligen undra hur tusen gick det där till. Jo. Mm. Men det kan ju inte hon bära upp, därför att hon ska ju agera efter vad som står i manus. Ja, och Catherine O'Hara, hon är väl en också, sånt där skådespel som mm. man mm. såg i ganska många sån här lite föräldraaktiga mammaroller. Så hon kan ju den här grejen, det kan hon ju verkligen. Även hon är väldigt hysterisk, men det är ju för att hennes roll också är skriven så här, hysterisk som sagt, hon är ju inte den, den bästa människan, kanske. Men det är, ju, det är ju Kate som inte är den bästa människan. Mm. Jag skulle vilja säga att hon har sina brister och har sin tendens att ja. bara titta åt ett håll som sagt. Hon är ingen elak människa, hon, hon tänker sig bara inte för helt enkelt. Ja. Och vi kan ju slänga in här som sagt då Peter McAllister som vi har nämnt som spelas av Jon Hörd att. Um, mm. Ja, det är inte så mycket att säga för. Uh, han mm. är ju typ pappa, den oh, typiskt oh. lugna amerikanska pappan mm. som mm. bara gör saker och försöker få saker gjorda och står i bakgrunden. Mm, visst. Han är ju han är klart mindre hysterisk som sagt han är väl. Han är den mera inte ansvarsfulla av de två men som sagt han, han bara han tar det ju bättre skulle jag säga än vad mamma Kate gör mm. men han har inte så mycket han har inte så mycket till roll egentligen han är väldigt jordnära kan man säga han, ja. han bibehåller lugnet men mm. det är inte så många mer karaktärsdrag vi egentligen kan nämna mer än att han är där mm. ja, han, han, är, han är precis som om vi säger bröder och syskon att de är en del av familjen mm. Och de är det de är Stora bror stora storbror som är lite elak av sig Och stora syster stora syster Som egentligen också är lite elak av sig Och tänker på sitt istället mm. Och precis som att då Peter här är, är pappa Helt enkelt mm. Han är en, en papparoll, en, en, en fadersfigur Helt enkelt, mm. och inte mycket mer där till. En lite återhållsam fadersfigur kan vi väl säga Mm. mm. Och som du egentligen säger, att resten av familjen är ganska så platt och lite beige, om jag får uttrycka det så. De sticker inte ut mer än att storebror är lite elak mot Kevin. Resten bara är, ja, syskon som försvinner ur handlingen. <laughs> ja, de gör ju verkligen det. Och de skulle bara vara där för att visa se vilken stor familj det är. Ja, det är inte så mycket mer. Vi, vi kan ju naturligtvis äm, nämna att äm, Devin Ratray spelar då storebror Buzz som är då den här lite översittande karaktären och äm, mm. Mike Maronna spelar äm, Jeff som är Kevins andra bror medan då Hillary Wolf spelar Megan och Angela Goethels spelar Linny som båda är äm, Kevins två systrar. Mm. Och där är inte mycket mer att säga om dessa, för um, de är där de är typiska syskon de försvinner mm. mer eller mindre ur handlingen. Punkt. Mm. Ja, det är, de har någon replik variera, i synnerhet då eh, de spelar Jeff, Megan och Linny Ben har ju mer att säga till om och han har liksom en större roll genom filmen men han ska ju också vara den som liksom triggar allt det här och och Kevin är ju inne i hans rum efteråt också. Det, det är ju verkligen förbjuden mark och det stärker ju ytterligare vad han är för typ av person verkligen. Mm. Men äh, inte ens Buzz har ju egentligen så mycket som, som vi kan prata om. Utan det är som sagt, det är bara en stor tjock släkt alltihopa. Och de har ju som sagt släkten där. De ska följa med på resan. Och överlag är där samma problem med dem om man ser till karaktärer att de har ingen <laughs> Nej, vissa av dem är lite så här smått stereotypiska men det är typ en eller två och sen är resten bara människor helt enkelt som finns i bakgrunden mm. Jag menar det är ju då naturligtvis Uncle Frank som är den som har mest karaktär och även den som mm. är um, fulast i munnen när det kommer till svordomar och liknande Åh oh, ja, han är vresig gubbe, han vresig farbror. Och ja, alltså... Han är ju den typiska, snåle lite egocentriske farbror som... Ja, inte kan hålla truten och säger fel saker vid fel tillfälle och så vidare och så vidare. Inte en jättesympatisk karaktär alls. <laughs> Verkligen inte. Men om man bortser från det honom som ändå sticker ut lite... Så är de andra bara en, en beige bakgrund, ärligt talat. Ja, ja det är de verkligen. För eh, vi har ju då som sagt Uncle Frank som spelas av eh, Gary Baman. Och hans fru, Aunt Leslie, som spelas av Terry Snell. Och eh, Jebediah Cohen som spelar Rod. Santa Moses som spelar Tracy. Diana Cambeno som spelar eh, Sondra. En slöttky som spelar Brook. Och eh, Christina Minter som spelar Heather. Men, där är en karaktär som jag vill peka ut för att han eh, markeras lite extra i filmen. Och eh, där var ett faktum med honom som jag inte hade en aning om förrän eh, vi faktiskt satte oss och tittade på eh, skådespelarlistan. Ja, jag tror jag vet om det du har... Lämnat kvar till sist. <laughs> det är den lilla kusinen som kallas Faller Jajamän. Och de gör en jättestor grej av att ingen vill sova i samma säng som honom därför att han dricker ofta för mycket och kissar på sig. <laughs> ja, det brukar få den där, den där effekten när man hinkar i sig för mycket vatten, och speciellt som liten. <laughs> Han dricker för mycket Pepsi också tror jag det i filmen. Ja, jo, det är det ju ju. Ytterligare en sån här gammal nostalgisk grej för som vill skjuta in Pepsi-burken. Mm. Så den ser ut. Oj oj. Det var ett tag sedan de såg ut så där. Det var det verkligen. Ja. De färgerna. Han spelas faktiskt av en kille som heter Kieran Kalkin. Mm. Och är Makali Kalkins lillebror. Roligt, roligt. Och det hade jag inte en susning om. Nej, inte jag heller. Det var först när vi började titta på vilka som faktiskt var med då och diskuterade vilka vi kunde nämna någonting om och inte. Som bara, men du kalkin, har vi en till kalkin här? Är det verkligen, det kan inte vara en slump, kan det Och när man tittar på lite modernare bilder så ser man att jo men de, de har ett par drag som är väldigt ja. lika. Ja, absolut. Men i filmen så har de ju gett henne lite udda frisyr och enorma mm. glasögon så att mm. de få likheterna som finns där, de, de är dolda bakom de där glasögonen. Jo, ordentligt verkligen. De har man raderat ut lite snyggt. De är praktiskt photoshoppade. Långt innan photoshop fanns dessutom. ja. Ja men det är, ju, det är en kul liten parentes, verkligen just att han faktiskt finns med på på rolllistan här. Men eh, som sagt jag hastade igenom rolllistan här därför att där är inte så mycket att säga. På gott så. och på ont vi förstår att mm. de, de ska bara vara med en liten stund för att vi ska få en känsla mm. för familj. Vissa av dem hade jag ändå velat se lite mer interaktion med Kevin med där det inte bara var att Ja, de betedde sig elakt mot honom för mm. uh, ja. det gör alla mer eller mindre. och <laughs> Ja. Det hör ju med känslan av att vara utsatt och vilja bli ensam, men kom igen. <laughs> Vi ska ju förstå varför han älskar dem och önskar att han kommer tillbaka mot slutet. Ja, alltså någon hade ju gärna fått sympatisera lite grann med Kevin åtminstone, men han har ju verkligen bara ovärdiga syskon. Alltså, både... Både storebror och store syster och även lillebror och lilla syster. Alltså alla verkar ju som behandla honom som, som skräp. Mm. verkligen. Så det är inte så konstigt att han önskar att de försvinner. Mm. Och kusinerna är så väldigt likgiltiga mot honom. Ja, extremt. verkligen Och det är nästan värre därför att det betyder att då fäster man ju ingen uppmärksamhet alls vid. Mm. Mm. Jag menar, ett hårt ord är ändå ett ord. <laughs> Precis. Att man faktiskt blir tilltalad är ändå någonting än att bli helt ignorerad. Så det är lite tråkigt det där. Men som sagt, stämningen är ju inte den bästa i den här familjen. Det, det är den ju inte. Nej. Ja, ush, usch Men jag tycker vi hoppar vidare till två desto karismatiskare karaktärer egentligen. Ja, nu får vi äntligen återvända Till skurkarna <laughs> The Wet Bandits Som de kallar yes, sig Som ja. <laughs> Marva har kommit på Den briljanta, briljanta planen För hur man ska Hur man ska göra sig ett namn Inom den här branschen Ja oh. Och det är ju det är ju rätt kul tänkt då? Alltså jag förstår ju Varför han är så himla såhär <laughs> Gud vad smart jag <laughs> Oh, yeah. Sen kan man ju ifrågasätta hur smart just det signummet <laughs> ja. var. Men uh... <laughs> ja, verkligen. Speciellt mot slutet av filmen, men det säger vi ju ingenting om. Men ja. alltså, det är ju himla kul ändå att han tycker liksom, Han tycker verkligen att han har fått en bra idé och han är så himla nöjd över det här signalementet som han har kunnat lämna efter sig. Att oh, oh, oh, vi håller på att översvämna de byggnaderna som vi har varit inne och rånat. Hit. <laughs> Och man märker ju att Harry Hans medarbetare som är då den Lite smartare av dem om vi säger så Han orkar inte ens Bråka om det liksom, Jag håller på visst. med det Det var, det var jättedumt <laughs> ja. men för all del, ja. Jag orkar jag inte <laughs> nej, nej, alltså det gör ju ändå ingen, ingen fluga för när Just då åtminstone Utan då kan han väl bara lå låta hållas Med att Marv gör som han gör Egentligen mm bättre det än att ha något internt gräl där. <laughs> ja, jag, jag tycker ju de här två är så superskärmiga alltså. Ja, det är de. Det, det är ju inga personer jag hade velat umgås med om vi säger så. Men eh, om man pratar karaktärer i en komedi så är de ju väldigt älskvärda. Det, det är nästan lite jönsson över dem. Mm det är En liten amerikansk Jönsson-liga. minimaliserad liten som liga Det är de absolut. Jag tycker också att de är hemskt charmiga av sig. Båda två. Marv har ju sin den här dumroliga personlighet. Men han går ändå alldeles så långt att jag tycker att han är bara, bara dryg av sig. För att han är så himla mycket av en klåper. Att han bara är en sån här komisk karaktär som inte tillför någonting. Mm. Och samtidigt tycker jag heller inte att Harry är dryg för att han ska vara så himla smart- och liksom se till sin, sin kollega till och från på skarpen- att, att vad det för dumheter du håller på med. Utan båda två är riktigt härliga karaktärer. Mm. Och det är ingen sån här akademisk smarthet som Harry sitter på- utan det är ju så kallat street smarts. Så man kan ju också diskutera hur smart- Smart egentligen är här. <laughs> jo, visst. Smart är en diskussionsfråga. Det är. <laughs> <laughs> Men han har jag åtminstone smartast av de två. Eh, då ingen av dem är någon sicken direkt om man pratar Jönssonligan. <laughs> visst, det är de definitivt inte. För det borde verkligen att eh, prata illa om sickan känns som att ställa honom i dålig position. Åh, <laughs> oh, ja, jösses. Där, där är ju faktiskt en scen som hade kunnat korta ner den här filmen ganska rejält. Men den görs ju inte det därför att Mav är halvblåst åtminstone. De är ju på väg och ska råna McAllister-huset. Men eh, Kevin tänder lamporna och spelar musik och liknande och då blir de lite... Men vänta nu här, det skulle ju vara övergivet, de skulle ju resa iväg. Är ja, vi stickar för säkerhets skull... Så då tar de ju ett annat hus på gatan istället. Och samtidigt som de är där och håller på att plundra så ringer ju någon från familjen till det här huset. De håller på att ringa runt till alla i grannskapet i hopp om att någon inte har rest på semester och kan gå och se efter om Kevin mår bra. Och börjar tala in ett meddelande som Marv hör. Jag alltså han sitter och lyssnar en stund. Och det enda han plockar upp där innan han börjar babbla... Det är ju att McAllisters är inte hemma. Sa, Harry, de är bortresta ändå. Vi kan ta det där huset. Han hade lyssnat färdigt innan han sa det. Hade han ju hört att Kevin var ensam hemma. Ja. Och då hade de ju gett sig på honom direkt. Ja, absolut att de hade kunnat göra Ja, nu får han ju ändå chansen att ähm, <fört> försvara sig om vi, om vi säger så. Han, han hinner bygga ett försvar... Jo, det hade ju kunnat få ett, ett mer snopet slut där, får man säga. I såna fall. Eller ja, snopet, snopet, slut och slut. Det hade kunnat gå lite hur som helst. Men, men de hade ju förmodligen mera valsat in direkt och inte varit lika osäkra som de nu ändå är. Och det är ju verkligen till Kevins fördel trots allt. Mm. Och naturligtvis, det är ju Kevin vi ska heja på, så um, jo, det är ju bra precis. Mm, det är det ju. Men det är lite sånt här tecken på du är inte särskilt smart va? <laughs> Nej. För deras skull så är det ju synd att det inte var Harry som hörde det här telefonsamtalet för, ja. för han hade ju oh, lyssnat. Ja, ja, oh, ja Det hade han ju. Mm. Han är ju knivskarp den. Ja, han är ju kanske ingen Charles Ingvar-Sickan Jönsson. Men han har ju ändå huvudet mer på skaft. Och som att jag tror därför dit att han hade lyssnat mycket längre än vad nu Marv gör. Och, och den lilla biten med information extra, det hade ju som sagt kunnat göra en hel del för dem. Men det hade också kunnat göra filmen hemskt tråkig för oss. Ja, det är bra att det är, att det är Marv, att han är lite dum. Det, det gillas. Ja, ja. Jag bara slogs av den här scenen just därför att det var verkligen ett vägskäl där filmen hade kunnat ta två helt olika håll. Mm, Och mm. lyckligtvis för oss så tar det ju den, den roliga vägen. Och jag har ju redan sagt det, jag tycker ju de här är jättesköna. Ja. Av många sådana här komiska filmskurkar så är ju det här några i toppskiktet helt klart. Mm och Joe Pesci som spelar Harry är lysande mm. och Daniel Stern som spelar Marv är jätterolig så, ja. Äm... Ja, det, är, det är en himla fin duo verkligen och som jag sa att jag gillar verkligen att trots att Marv ska vara den här lite korkade av dem så är han ändå inte så korkad att jag stör mig ändå på det han gör några, några gånger så, så går han ju lite långt men det gör ju även Harry mm i hur dumma de blir just när de tappar fattningen mm. alldeles på grund av att de blir så himla arga som de blir just successivt mer och mer ju fler spratt de blir utsatta för mm. men, men ändå jag, jag gillar både Harry och Marv för den typen av skurkar som de ändå är och liksom de personligheter som de är de karaktärerna som spelas här mm. och vi har ju redan antytt att filmen lutar lite åt ja, Looney Tunes hållet i, i sin stil Särskilt med de här två när eh, de drattar runt och får eh, färgburkar i huvudet eller eh, tänds eld på av en mindre eldkastare och <skratt> <skratt> allt möjligt. Liksom. Det, ja. det är väldigt mycket, men, men jag tycker ändå att det är på en nivå där det känns acceptabelt. Mm. Det är ju tyvärr en nivå de inte har lyckats hålla i eh, uppföljande filmer. Jag kan ändå tycka att tvåan som mer eller mindre är en återupprepning utav ettan är acceptabel. Jag menar, det är inte lika lysande eller banbrytande som den första men det är fortfarande okej. Okay. Sen valde de ju att göra fler filmer med andra karaktärer eller åtminstone andra skådespelare och andra skurkar och en massa annat. Och de är ju katastrofalt dåliga, ärligt talat. Ja, alltså de är ju inte ens värda att tänka på som uppföljare och jag förstår inte ens att de bär det här namnet, men det är ju just det är just namnet man vill återanvända, så mm. nej, jag tycker inte att det är någon höjdare alls och en dålig idé bara överlag, alltså redan vid den tredje filmen så tycker jag att de borde ha förstått mm. att det här är inte kul. Nej, för de, de blev så alltså extrema det är ju inte bara namnet de vill åt. De vill ju ha den här klassiska fällsekvensen som är en stor del utav ja, den sista konfrontationen mellan Kevin och tjuvarna. Ja. Att det är den de vill återskapa för att det är också någonting som har blivit så ikoniskt för den här filmen. Alla de här små snestegen och fällorna och grejerna som far och flyger, bränner eller slår är ju jättekul. Men det blev också extremare för varje film till en nivå där det egentligen hade varit så slumpartat om en skork verkligen hade ramlat i den där fällan att man, man köper inte att den gör det därför att du behövde verkligen stå mm. på den där millimetern för att det här skulle kunna funka. Mm. Mm. Jag menar, fällorna i den här filmen känns ju på något sätt fortfarande logiska, överdrivna. Det det Visst. Mm. Men det känns mm. fortfarande mest som grejer som han har plockat hemma. Och har fått ihop ganska ja, logiskt ändå. Ja. Mm. Mm. Det känns ju rätt realistiskt ändå. Och det är ju det som gör att jag så himla väl bara köper sättet som han försvarar sig på också. Och det är mycket som bidrar till varför det är så himla roligt och liksom man blir så uppspelt av det, speciellt som liten, just därför att han tar de här vardagsgrejerna och lyckas göra någon form av vapen av dem. Mm. Där finns ju en fälla som jag tycker är extremt överdriven. För att jag undrar varför har man ett sånt föremål hemma? Alltså vad använder man det till? Och det är när Harry stoppar in huvudet i köket. Och då är äm, dörren bunden till ett snöre som äm, då drar åt avtryckaren till... Ja, jag vet inte riktigt vad det här verktyget heter. Men det är ju som en mindre eldkastare. <skratt> som tänder på hans huvud så han lyser som ett ljus, bokstavligt talat. Och jag reagerade lite extra på den scenen nu när jag såg om filmen. För äm, just att, vad har man en sån till? Och varför Kevin tag på den? Men också hur länge han står kvar Och låter sig brännas Innan han kastar sig ut Och stoppar huvudet i snön Ja, det är, det är ju en av de här gångerna när han uppförs lika korkat som Marv gör rent generellt. Även om Marv också kan göra ett par av de här riktigt dumma grejerna. För det finns några sådana scener där jag tycker att de agerar lite väl korkat. Och man drar scenen kanske lite väl långt. Men det är ju bara för att man ska sitta där och gapskratta verkligen. Och det, den här scenen känns ju verkligen som, som samma sak. Att eh, istället för att bara låta den vara kanske... Två sekunder lång max mm. Så vill man liksom få ut Så mycket som möjligt av det ska se så roligt ut som möjligt Och han ska ha sitt höga tonläge När han skriker När han upptäcker att han håller på brinner i huvudet <laughs> Alltså det är ju roligt Men ganska udda Och som sagt håller på lite för länge, För liksom jag hade nog släckt huvudet lite tidigare. Jag är, ja, jo jag är lite mm. räddare om mitt huvud vad han kan vara. <laughs> ja, ja, ja, alltså han är lite för långsam. Jag tror att kroppen reagerar snabbare än sådär. <laughs> Men det är ju verkligen ett... Titta nu, titta nu. Ser du? Ser du? Habrid Ser du? Ser du? Habrid mm. mm. Barnhumor skulle jag kalla det. Och tecknad humor. Men som sagt, jag, jag tycker att Joe Pesci och Daniel Stern gör de här rollerna. Suveränt. Jag kan inte tänka mig någon annan i dem här. Och... Visst, de spelar över här och där. Men det är fortfarande ganska mycket till historiens fördel, ärligt talat. Och efter de här två skurkarna då så har jag en karaktär till som, som är lite grann i bakgrunden. Men som har en hel del att tillföra historien. Och som är en, en liten tycker jag som jag tycker hemskt mycket om. Mm. Och det är ju då grannen Marley Som man ju skrämmer upp barnen med lite grann där i början <laughs> Ja, för Kevins stora bröder skrämmer ju upp Stackars Kevin att den där underliga grannen Som går runt med sin snöskiffel varje kväll och skottar och Är någon slags mördare <laughs> Skiffelmördare <laughs> Skiffelmördaren, ja <laughs> Och det är ju inte svårt att förstå varför att de allihopa i änden är rädda för honom. För han ser ju rätt så obehaglig ut på lite avstånd. Mm. Mm. Han, han ser ju ut som en enstöringsgubbe med bitter och stenhård blick. Mm. Och det är ju en karaktär som Kevin sen ser ett par gånger under historiens lopp. Och blir lika skrik skrikig var gång det händer. Ja, stacken. Och en av scenerna är ju en sån som jag tycker är... Lite malplacerad i filmen. Det, det är som så att han är i ett shoppingcenter och ska köpa en ny tandborste. Och uh, mal dyker upp och ställer sig vid sidan om honom vid disken. Och då har vi ju sett honom dyka upp två eller tre gånger. Och Kevin har blivit jätterädd och skrikit och sprungit iväg. Så vi förstår ju att han kommer att göra det igen. Men den här gången så... Ja, han blev så rädd och så ivrig att komma därifrån- att han glömmer att han fortfarande har tandborsten i händerna. Så han blev ju en snattare där och då. Mm. Mm. Och det tycker jag är väldigt malplacerat- för vi vet att det är en olyckshändelse. Men det är ändå någonting som jag inte tycker känns helt rätt- i den här filmen att ha med, ärligt talat. Jag menar att eh, hade han bara tappat tandborsten- att han hade släppt den i rädslan och sprungit iväg- då hade ju hela snatteribiten um, försvunnit. Tvärtom hade det ju kunnat bli en väldigt fin scen när um, Marley och han möts senare under historien att han hade haft tandborsten med sig. Och att han hade köpt den åt honom som en sån här vänlig gest för att visa att jag är inget monster eller jag är ingen att vara rädd för. Ja. Men då hade vi ju blivit av med den här jaktscenen som då ska göra att Kevin Moloket lunkar iväg och är lite ledsen efteråt. Mm. Mm. Men ärligt talat, det hade han kunnat göra ändå. Mm. Oh, ja. För att han har blivit rädd och han undrar kanske hur um, han ska behandla den här rädslan eller vad han ska göra. Eller ja, någonting annat än att jag är en tjuv nu. Ja, speciellt eftersom som sagt, det blir som ingenting av det där senare heller. Utan de ropar bara, oh, det Och så är det en polis som ser det och springer efter. Och ja, Kevin kommer undan. Så är det inte så mycket mer med det. Som sagt, väldigt malplacerat. och mm. Om det var meningen att vi skulle få en känsla av att alla kan vara unda och goda så att säga... Det har vi ju redan. Det, det behövs inte. Och särskilt inte på det sättet, ärligt talat. Nej. Nej. Det är en ganska trist och ful repa på någonting som annars är... Inte felfritt, men, men väldigt snyggt. Mm. Men, men som sagt, vi, vi får ju se en scen där äm, Kevin går till en kyrka och sitter och lyssnar på lite körsång medan han funderar på tillvaron. Mm. Och då sitter ju faktiskt Mali där. En bit bort. Får syn på Kevin. Och kommer att sätter sig vid sidan om honom. Och man märker ju att Kevin är ju fortfarande väldigt rädd. Men det försvinner ju väldigt fort. För um, Malis och hans dialog där är ju jättefina så ärligt talat. Ja, det är den ju verkligen. Och, och ja, det här är ju en av de här scenerna i filmen där. Tempot faktiskt saktar ner lite grann och, och filmen blir mera... Eftertänksam och även Kevin själv också, mm. som ju visar sig kunna vara en, som sagt, ändå förhållandevis liksom smart åttaåring och inte bara är skrikig och hysterisk hela tiden, mm. utan faktiskt kan, kan inte bara tänka på. Alltså på sig själv Och vad han har gjort för fel Utan han kan även liksom upplysa andra personer Och ge lite perspektiv på saker och ting mm. Och det är ju en, det är en Väldigt rörande och fin scen där När de två faktiskt träffas och börjar pratas vid Och så eh, såväl Kevin Som vi verkligen får Förstå att eh, Grannen Marley är verkligen ingen dålig Människa alls Och det fina med den är ju att den är ju så välskriven På så sätt att att här har vi inte en åttaåring som säger saker som en vuxen skulle ha sagt. För det är ju väldigt mm. lätt att det blir i, i en sån här situation där barnet ska ge den vuxne tips och råd. Utan tvärtom, de har lyckats få ihop det så att han säger väldigt intelligenta och fina saker. Men fortfarande från en perspektiv. hans jämförelser är de från ett barns erfarenhet men de funkar ändå i sammanhanget. Det är jättesnyggt alltså. Och en fin kontrast till allt skrikande, springande och hojtande i filmen. Jo, precis. Det kan det ju som sagt verkligen vara. Det är ett skönt litet avbrott bland allt mm. det där. Och att vi får äm, lära känna både Kevin och eh, då, den här obehagliga karaktären vi har bara sett liksom stående i bakgrunden med eh, hemsk musik ja, spelande ja. i högtalarna. <laughs> Jo, det är skönt att, att gubben Marley faktiskt får lite upprättelse här, <laughs> tycker jag. Och han får ju också en väldigt betydande roll för Kevin mot slutet. Men den tänker inte vi nämna. <laughs> Nej, då tyckte jag att vi, vi säger för mycket om honom och vad som händer i sådana fall. För har man inte sett den här filmen så då, då borde man verkligen göra det. För det finns så många scener i den som också är då, som här lite finare scener som gör att eh, den är definitivt värd att se. Ja, tveklöst. Men du, även om jag tycker egentligen att vi är färdiga med karaktärslistan så har jag ett namn jag bara vill nämna i förbifarten. Ja, och vem kan det vara då undrar jag? Det är nämligen som så att när då Kate är på väg att försöka ta sig hem så fastnar hon på ett ställe och ja, det går inga med flygplan därför att det är snöstorm eller det är något annat problem. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad det är som har hänt men det går inga flyg med för kvällen. Och hon blev jätteupprörd och där är en man som hör henne och erbjuder henne att få lift. För han och hans eh, polkaband. <låder> bara det är ju hysteriskt roligt. <låder> Ska eh, hyra en bil för att eh, de själva vill försöka komma hem. Och, och då säger de att ja men du kan få åka med oss. Och, och bara det är egentligen en varning. Att följa med ett polkaband i, eh, <låder> i en bil är <låder> kanske inte eh, jättebra. För eh, det kommer nog att spelas en del om vi säger så. Mm, mm. men ledaren för det här bandet som heter Gus Polinski spelas ut av John Candy och jag vet inte vad det var för någonting som de hade för sig på 90-talet att, att de gjorde mikroroller och så slängde in stora skådespelarnamn på, på dem jag menar vi hade exakt samma grej i Super Mario Bros med Lance Hendrickson som bara dyker upp och säger ett par repliker- och sen försvinner han ur filmen igen. No. Det är en så jättekonstig grej. och Nu har ju John Candy ändå- en del dialog. Inte mycket, men han har ju ändå lite att säga. Det är inte fullt lika illa, men- det känns ändå som en så fruktansvärt- bortkastad skådespelare- att ha med för en så meningslös roll- mer eller mindre. Mm, och mm. även om man får känslan av att han är snäll, han är god han är bara lite tafatt på det sociala och vet inte riktigt hur man ja, agerar i alla sammanhang eller vad man ska säga och så vidare, jag vet allt det, det är ganska tydligt men jag, jag får ändå lite, lite sluskgubbevibbar av vissa saker han säger och, <laughs> och, och sånt där mm. Ja, ja jag, jag håller med i att han kanske inte –porträtteras helt snyggt egentligen. Och eh, sen är det som sagt väldigt, väldigt lustigt– –vem de har valt att sätta in i den rollen. För då hade de kunnat ta precis vem som helst– –och verkligen göra vad som helst mm. med honom. Så ja, det är, det är ett lustigt beslut– både, –både just i vem som porträtterar karaktären– –och hur karaktären har skrivits. Ja, den känns bortkastad helt enkelt. Mm. Mm. Jag menar, hade John Candy spelat polisen– –som jagar Kevin vid det här snatteriet– det hade också varit lite malplacerat men då hade han ju kanske fått chansen att, att göra någonting komiskt utav det. Det här är mm. ju bara melankoliskt för det är ju ganska sorgliga berättelser och historier och han drar ärligt talat. Ja, det är det ju då. Så bortkastat för um, jag är ju annars ganska glad när jag ser John Candy i rolllistan för han kan ju vara väldigt rolig men Bortkastat. Helt klart botkastat Tråkiga 90 talsversioner <laughs> Tveklöst Men då har vi alltså avverkat alla karaktärer Som vi faktiskt vill prata om där Och så går vi rast vidare till det visuella I den här filmen mm. Och det finns det ju ganska mycket av egentligen mm. Jo, den är ju väldigt visuell Precis som att den är högud av <laughs> Så är den också väldigt visuell Mm det är ju inte förrän mot slutet som det börjar bli mycket specialeffekter och liknande. Men mm. jag tycker jag ändå att det är väldigt mycket visuell komik i den här filmen mm. på uh, mm. oftast ett bra sätt. Det är inte så att de måste peka och säga... Titta där nu! Nu ramlade han ner för trappan! Det är roligt! Nej, det är inte så överdrivet utan saker händer... Och vi får en chans att skratta åt det själva för mm. karaktären vänder sig inte om och metaforiskt blinkar mot publiken. <laughs> för det är någonting som man har börjat med komedier på senare år och det är jättetråkigt för, för då förutsätter man att publiken som tittar är dum som sten. <laughs> ja, ja det är vi är tacksamma för att vi inte behöver bli skrivna på näsan som sagt. Det är vi ju. Mm. Även om jag, jag tycker ju Som sagt att det kan bli en del Överdygna scener mm. Alltså att det blir, det blir nästan för komiskt Det jag skrattar ändå till mesta Men det är just det här att det känns som Att man tittar lite grann på en tecknad film ibland Eller att det skulle kunna vara manuset För en tecknad film mm. Och så just att eh, det får inte finnas Några egentliga tomma scener Förutom då där det faktiskt finns Lite allvar för det finns ju några fina Sådana scener av Det har ju redan påpekat men ja, ibland så kan väl ändå de här visuella skrattscenerna bli lite utdragna, kan jag väl känna. Mm. Ja, de kan bli lite för stora. Det är inte så att de skriver en på näsan, precis som du säger. Men det blir lite extra högt och lite extra storget för att understryka att nu är det roligt. Mm. Mm. Och... Då faller vi tillbaka på det igen att vi ser det genom ett barns ögon men ett par lite subtilare scener här och där hade inte varit fel för mm. det funkar men det, det kunde ha varit smidigare. Men överlag så är det visuella väldigt genuint gjort här. Alltså det, det märks att de har lagt ner väldigt mycket arbete på att både få till ja scenerna, miljöerna och senare också specialeffekterna för... Mm. Allting flyter ihop jättefint. Och jag som annars brukar bli ganska trött på när man... Ja, utspelar nästan en hel historia på en och samma plats. Det vill säga huset i det här fallet. Mm. Och kan tycka att... ju ja, har ni inte haft råd att bygga några fler kulisser utan ni måste vara här och stanna kvar... Det finns ju undantag naturligtvis och det här är ett bra exempel. De gör någonting kreativt med kameravinklar och hur de filmar. att eh, När vi har drabbningen mot tjuvarna i eh, fokus. Då har vi ju en eh, karta över hur huset ser ut i huvudet. Och då blir det ju vad har han hittat på vid varje hörn. Vad, vad ja. väntar tjuvarna när de kommer runt där eller när de öppnar där och så vidare. Mm. Så de har gjort det väldigt snyggt och de har gjort det väldigt starkt och vi tröttnar inte på miljön särskilt mycket. Nej, jag tänkte säga samma sak också. Det är just att trots att man befinner sig väldigt mycket i just det här huset så det är nog kamerarbetet som gör väldigt mycket de vinklar som man har som som gör just att jag sen ändå inte ut av att vara i det där huset- utan det är tvärtom rätt spännande- just därför att man vill se vad Kevin egentligen har hittat på för någonting- i alla de här rummen, som man, även om man har sett dem sedan tidigare. Mm. Och så får det ju naturligtvis den extra förmildrande omständigheten- att det här är hembasen, så att säga. Det är här är Kevin går för att få vara trygg. Ja, visst. Och då är det ju inte konstigt att han söker sig dit för att- ja, nu har jag varit ute och gjort någonting- nu vill jag hem där jag kan slappna av och bara vara mig själv. Mm. Men det är ju som du säger att många utav scenerna i huset när det är Fälldax känns ju som en Looney Tunes tecknad film. Jag kunde inte låta bli att sitta och tänka på gråben och julben under tiden som filmen rullade. Nej visst, det är en jämförelse som jag verkligen är helt med i på både i att råka illa ut men också de här <laughs> väldigt speciella fällorna som han konstruerar ihop. Jo, det lyser lite ack med över det där. <laughs> Jag väntar på att han skulle vara en sån låda som det står det på och så drar han fram någon form av propeller, raket eller vad som helst <laughs> som, som är perfekt för stunden. Jag får kanske titta på filmen igen och kolla på den där eldkastaren och se om den är stämplad akväm. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> oh ja, Jesus, ja, ja Jag skulle inte bli förvånad om det är Warner Bros som har producerat den här filmen. men <laughs> inte jag heller när du säger det. Speciellt med tanke på den här tiden också, för då, då var de ju och gjorde väldigt mycket film. Men där är kanske inte så många mer detaljer att gå in på när det gäller det visuella där. För vi har ju redan snuddat vi-ämnet under ja, hela avsnittet egentligen. Mm. Och mm. jag kan bara understryka och säga att jag tycker det är bra. Ja, samma här. Det, det är ju väldigt mycket det här filmen går ut på. Det är ju väldigt mycket här i som det spännande och roliga ligger. Det gjorde det som barn och det gör det fortfarande än idag när jag återupplever filmen också. Vi mm. Himla kul och väldigt bra gjort. Mm. Det är en feel good film skulle jag vilja säga. För eh, ja. den börjar negativt och den slutar eh, väldigt varmt och kärleksfullt. Ja, så därför med det sagt så är det väl dags att eh, summera vad vi känner för ensamhemmor. Mm. Ja, det tycker jag väl och. Eh, du kan ju få börja den här gången Om du, om du känner för det <laughs> Ja, jo, tack Hemskt gärna faktiskt Det är ju en, en extremt värmande film Det här, alltså både som, både som liten Men också som nu när jag är vuxen Så, så är det någonting Väldigt speciellt med just Den här, den här fina stämningen som, som du berättar om Som råder i de hela filmen Hur den börjar och hur den avslutas Och det är just därför som jag hemskt gärna ser den vid juletid för att den, den har den här varma goda känslan rakt igenom som gör att jag uppskattar filmen så himla mycket speciellt just vid den här årstiden mm. för jag känner verkligen att det, det är värmande, det är mysigt, jag trivs himla bra med att se den. Mm. Jag trivs hemskt bra med Kevin McAllister. Han är en, ändå en googla unge, även om man kan vara hysterisk. Så jag har full sympati med honom verkligen. Och de här skurkarna också, den här duon de, de är himla härliga. De må vara lite dumma till och från men <här> alltså, de är charmigt dumma, liksom. Så att jag, tycker, jag tycker så mycket om ja det, det mesta med den här filmen, det är en klassiker som du har påpekat både en och två gånger det finns en anledning till varför den är en klassiker också och det är för att det är en härlig historia med härliga karaktärer och jag mår riktigt bra av att få se den verkligen, jag hamnar i en himla bra stämning efteråt Jo men det är ju just det, det är stämningen som gör en hel del och även om jag tycker det är trist att familjen är så beige och inte sägande så de spelar ju sin roll och de försvinner ur handlingen och Låt det som vi har suttit och väntat på äntligen börja hända att eh, Kevin får leva rullan och sen plocka mm. upp manteln att vara mannen i huset. Mm. Mm. Och som du säger, att det utspelar sig runt jul gör ju en, en väldig massa för både stämningen i filmen och stämningen man får som tittare på filmen. No. Kevin är... Gjuten som karaktär. Det enda lilla man kan klaga på i skådespeleriet där... Det förbiser man därför att han är bara en åttaårig liten kille. Mm. En, en lillgammal åttaårig kille får man kanske säga. Jo <laughs> Som är väldigt lätt att tycka om. Och skurkarna är också lätta att tycka om. Precis som du säger. Där är väldigt lite att, att klaga på här. Och... Vi har väl tagit upp det mesta redan Så jag behöver inte nämna det en gång till <laughs> Det är en film jag Jag verkligen gärna ser nu Runt juletid och Det kommer jag nog att göra ett antal gånger till mm. Samma här Utan tvekan verkligen i många många många år framöver och mm. jag ska tvinga folk att se den också som inte har satt den <laughs> <laughs> för det är en bra julfilm så punkt slut <laughs> det enda som är synd med den det är att den liksom Die Hard påbörjade en franchise som kunde ha blivit ja, suverän ärligt talat mm men den urartar därför att man fokuserar på bara en aspekt av filmen och tycker att ja men det var väl vad folk ville se därför har vi bara med det och tappar så mycket av det som gjorde historien levande mm. för det är så mycket liv här, ett liv som återvänder till viss del i uppföljaren som har samma skådespelare men som sen helt saknas i 3, 4, är det inte till och med fem filmer Ah, ja, jag slutade verkligen räkna efter trean För jag kände att Där tappar man så himla mycket Så att jag, jag ville verkligen inte beröra Någon av de andra filmerna ens Med en liksom, pin Ja, äh, det känner jag mer Att de finns Men äh, det är ingenting jag kommer att stoppa I min DVD-spelare direkt Nej, visst inte, <laughs> samma är om vi inte helt enkelt får för oss att titta på en riktigt dålig film- och klaga över. <laughs> ja, det, det skulle vara vid det ögonblicket- i sådana fall som de åker fram. Där sa du någonting. <laughs> Men även då skulle jag verkligen tveka. <laughs> ja. <laughs> jag har roligare dåliga filmer- i så fall som jag vill se. <laughs> och med det sagt så- börjar det väl bli dags för oss att- eh, ja, slå igen den här julsagan- och- eh, Påbörja en annan. Blink, blink. <laughs> ja, det, det skulle man väl definitivt kunna säga. Vi är ju ändå ute i rätt tid som sagt. Så att det ska väl bli mer på temat helt enkelt. Mm. Och um, vi satsar väl på en, en riktig klassiker får man säga. Men um, i en betydligt modernare tappning. Ja, visst. Så det ser ju förstås väldigt mycket fram emot att få göra. Ytterligare en resa i det här vackra vinterlandskapet. <laughs> ja, ganska bokstavligt kan man väl säga. <laughs> ganska bokstavligt. <laughs> wink, wink, blink, blink. <laughs> Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Jag heter Danny Arling- och jag är Thomas Engelström. Det här är Eskapisterna.